Oh uh Senderuar, selam aleikum. Ky është emisioni duke kërkuar përgjigjen. Po takohemi së bashku për të trajtuar pyetjet tuaja që na keni dërguar në adresën tonë elektronike pyetje@csvisk.com e gjithashtu edhe nëpërmjet mesazheve në, në numrin tonë të telefonit. Këto pyetje do të pyetjet do t'i trajtojmë sot me Hoxhin Alaudin Abazit, i cili i dëshiroj mirëseardhje. Hoxhë, selam aleikum, mirëseardhat. Aleikum selam, mirësej. Po fillojmë Hoxhë me pyetjen e parë, thot Hoxhin deruar, desha një përgjigje nga ju. Thot, jam filestar në namaz dhe abën me u falë me hoqë që janë në YouTube, për shembul, shumë mirë po e praktikon faljen për filestar, po i falë po fal edhe sunetet edhe farzet, falendirit shumë për mirë këptimin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjmajinë. Allahu na larsuojë, udhrojmë, i çojmë selavate dhe selam me pejgamberin e Tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ë, në lidhje me këtë pyetje, fillimisht unë kam shumë qartë sa vjeçar mund të jetë, do thotë ky shikues. Megjithatë, unë them se ë, falja e namazit duke ju drejtu apo duke E, duke falë atë e, së bashku, nëse është dhe thëtë me gjemat, ashtu si që falët zakonisht në përgjamia namazi me gjemat atër në këtë form edhe një njëri i cili nuk ka mundësi të falët i lejo të falët së bashku me gjemat, deri sa eh ta ushtron do thot mëyrën apo ti kupton numrin në e rakateve e kështu me radh. Mir po kët namaz ashtu siç e bën do thot me xhamat ta bëjnë në të njëjtin form edhe duke ju drejtuar do thot personi i cili dëgjohet në YouTube apo në në televizion, qoftë edhe nëse asht do thot incizimi drejt për drejt, atëre namazi si namaz nuk është i vlefshëm, për arsye se eh për të qenë do thot një namaz i vlefshëm me xhamat, atëherë e kryerja e atij namazi duhet me qendrën e njëjtin vend dhe mos me qendrën do thot hapësirë e largët në mes të falsit edhe edhe imamit me cilën do thot i mbështetat. Për arsye se po të ishte e mundur kjo, atëherë të gjithë njerëzën në kohën tonë do të falë nëshinë për mjet, mjetëve satelitore, do të thotë duke, duke u lidhë me imamin, do të thotë qofë në qabe, apo në Medina, apo ndo një vend tjetër, dhe kështu që të, të konsideronë se janë duke u falë urë, do të thotë, në qabe me gjematin e qabes, dhe të fitojnë se vapin që është i paraparë. Pra ndaj kjo nuk ka mundësi. Mirë po, nëse njëri u do të thotë është në, në fazat e para të mësimit, Uh, e and nuk i ka karta ndarën e rekateve se që, si duhet me b uljen e kështu me radh atë ndoshta është e drejtë që uh, përcielli ja të bëhet do thot me përqëllim do thot të, të mësimit e jo do thot që edhe ai mësim do thot konsiderohet si uh, me thon do thot se e ka la e ka e ka kryr do thot farzën e Allahut as e si Ai do të thot mundet me ushtruv vetë qoftë do të thot duke ngrit apo duke ulë po, mm. e kështu me radhë me mësu, po e tjerat tjetër do të thot si vetëm simsim, e jo do të thot me e llogarit atëse Po orientimin letërhoj është çështje tjetër. Do ta do ta pa. citoj edhe kët, do ta shkaroj edhe kët, por ta ta perfundojm më spari kët. Do thot nëse është me qëllim të mësimit, duke mos llogaritse me të ka fal namaz me një fjalë nëse ka hy të atë zemi koha namazit të drekës, mm -hmm. a i në vend që ta falë drekën vetë, të alëshëj, dhe thotë, YouTube-en dhe e, e, së bashku me të ta falë drekën dhe të logaritet se kështu e ka falur. Jo, kështu nuk bënë dhe nuk lejoat. A i ka mundës i kështu të veproj nëse të deshiron me emsu vetën, mm -hmm. kurse, kur vjen koha dhe dënë me falë, atërë me u falë, qëftë edhe nëse nuk e ka shumë qartë të mundohë, dhe thotë para se mullinë në farës kuptoj qartë që në 4 rekatë e kështu, pasta i të lidhe të kry e, dhe kështu në këtë formë do të të vazhdoj, e jo do të të në përmjetë YouTube-it. Kurse alejot me falë namazin duke pas para vetës letër, diqka të shkruar e kështu me radhë, themi se e, është debat i fukahave, posa qështë do të të të të të në librat e fiku të qarohet, rregulli nëse besimtari falet ai lejohet ta mbajë mushafin në dorë posa çish në leximet e gjata kur është do të thot namazi taravive apo namazi i natës gjatë Ramazanit kur imam i zakonisht do të thot në këto namaze të natës lexon shumë gjatë do të thot lexon doshta disa faqe të Kuranit mm -hmm. e disa namazve kanë dëshirë me përcjell prej mushafit qoftë do të thot për me e me e, e rifresku, do thot, atë që e ka mësuar për menç, apo dhe qoftë, do thot, me e mësu, do thot, ledzimin, e, kështu endin vetën më të përshëndrum, themi se ka citatë dhe shërime se kjo është elejuar, po sashisht nëse është në rrëthanë dhe të mësimit, atër i lejuat a i ta merë para vetës, po themë kushtimisht nëse nuk e din elhamin, ta shet, dhe ta qëtë, do thot, para vetës, dhe ta ledzaj elhamin nga letra, dhe kështu të fal edhe ndonjë sure tjetër apo çoft e tehiatin apo në disa raste ndodh të thot namazin e vitrit do thot shumë namazlin nuk e din do thot duan e kunutit atëri lejohet ai ta ta mbajë të thot shkruar përderisa do thot një kohë kështu emson do thot për mësh dhe në këtë formë do thot pastaj ta ta menjanë atë prandaj themi se përfundimi i kësaj është që nëse është për qëllim të thot mësimit edhe në disa raste specifike lejohet megjithse Nëse nuk ka nevojë për kët, atëherë nëse nuk i përdor, është më mirë. Zoti e di më së miri. Kalojmë tani tek një çështë tjetër. Tha: "Selam alejkum, hu nderuar, dëshanjë një shild nga ti." Tha: "Jam 18 vjeçar dhe jam i dashuruar me një vajzë, raportet tona ishin të mira. Mirpo ajo vajzë është maturante dhe kishte për të shkuar me shkollë në ekskursion, deri atnat kishim raporte shumë të mira." Mirë po, kur ajo është këthyr nga Shqipëria, kështë e stjeli e kretin dryshe me mua. Kam dhe gjuar se më ka trahtuar dhe ka kërkuar prej meje që të ndahet dhe është larguar prej meje. Unë jam pënduar dhe kam filluar të falë namaz, nërsa sa herë që falë nam, fal namazin, më kujtohet ajo vajzë që ka të bëj hojgjësi më këshilani. Këshila ju në do të ishte, si duke dhe thotë kjoj djallë është në moshtë të rejë, e... Pra ndaj këshila ju do të ishte që fillimisht aje që far kanë gjarë, do të thotë, para kësaj periudë që ju kini fillu me u falja dhe me u, u këthyte, zoti juaj do të thotë me u pendu e kështu me radhë, aje që far ka kalu është një kapitullë cilin ju tash duhet, duheni të ambylni dhe mos të mendon edhe të breukupoheni me të më. Ka qenë dhe ka kalu ajo, kërkoni falje të kë Allahu Gjella Ola për ato veprime të cilat i keni bërë dhe të më heret, dhe të mundoni të zgjeni dhe të rrugën e hajrit dhe rrugën në përputhje me, me mësimet cilat i ka urdhru Allahu Gjella Ola për besimtarët në përgjësim. Kurse ajo se shpesh herë edhe tash në këtë kohë ju bjen mend ajo vajzë, unë më ndoj se kjo mund gjësës e si është cytje dhe tendenca e shejtanit që t'ju shqetësoj me me ato çfarë kanë ndjorë në të kaluarën dhe në këtë formë do të thotë të ndikoj tek ju se parë që t'ju bezdis dhe të mundohë, dhe thët, me këto forma të ju largëjnë nga, nga kjo rrugë të cilën e kini zgjedhë. Por mm. edhe nëse nuk ka mundësin këtë bile fitimi i shëtanit është që t'ju prekupaj dhe t'ju hum kohë duke me ndunë do shta me orë tëra rrëth asaj vazë e kështu me radhe e kështu që në vend që t'kalloni kohën në gjërat të dobishme nëse jeni në shkollë për shemull të vazhdanit tansonin për para për a përgaditën për për shkollimin apo nëse jeni punë do thotë mirën i do thot me ato punë me të cilat do thot jeni të ngarkuar e kështu me radh në vend që të mirën me diçka të dobishme shejtani tenton të do thot që ti ju prekupoi dhe t'u humb kohën do thot me këto me këto prekuptime kota dhe të panevojshme prandaj ju këshilloj që atë kapitull ta mbyllni në tërsi dhe eh ajon goria ato momente cilat ndoshta ju kujtohen, ndoshta do thot vazhdimisht ti fshinin nga nga kujtesa dhe ti minimizoni, të mundon do thot mendoni për të ardhmen dhe atë se çfarë ju pritni pe i vetes dhe çfarë synime do thot i vendosni vetes dhe më pasaj të vazhdoni do thot ti realizoni ato synime që ato ju kanë. Kemi edhe t t një pyetje të ngjashme hoxhje lidhur me këtë pyetje, thot jam në lidhje me një vajzë jashtë shtetit dhe po dyshoj në të, ndërsa non-stop flasë në telefon, dhe mësë shumëti që nuk flasim janë 3-4 orë, dhe të shumicen e kohës flasin. Ndo shta shpesh herë, hëgjallarve u drejtonë disa pytje që kërkotës qëarim apo uh -huh. këshil e kështu më radhë, mirë po në vetë vetë ajo pytje, eh kur nuk ka është më problematike pa, problem vet, tjeter, vet ajo çështja se sa vet derti apo mrzija që e ka do të thotë pyetësi prandaj mm. unë më saxhë do të thotë me, thot, me këtë pyetjen dyt, e dytë ajo Mërzia e këtij shikuesi është se e ndin veten do të thotë se dyshon apo vazhdimisht kërkon do të thotë të mbaj lidhje me atë vajzën dhe kjo e shqetson. Dhe ku është problemi kryesor? Kurse sqetësimi i vërtet duhet më qenë ajo se vallë sa është e lejuar për një besimtar musliman që e, i thot vetit se do të me ec rrugën e Zotit të Madhërisëm sa është e lejuar për të që të mbajë kontakte me me me vajza të huaja me të cilat faktikisht nuk ka kurfar lidhje zyrtare, kam fjalën kushtimi që mm -hmm. fjesë apo, apo aktin e kurorës. Pra ndaj unë duke e lën anash atë për që farpyt do të të kjoj shikua së themë që ju fillimish do të asgjidni këtë problem dhe ta keni parasysh se kontakte, mbajtja kontaktit me vajzat e huaja dhe bisetat me të pastaj shkëmbimi i fjalve e, cilat zakoni shkëmbeni dërmjet një burri dhe një gruaje këto gjera e ndaluara në islam dhe nuk lejohet një besimtar dhe një besimtare e cila e, synon, dhe thët, me arrit në asin e Allaho të madhërishëm, me, me elshu vetën, dhe thët, në këto raportet e këtila, dhe të mbaj kontakte me vajzat të huaja, dhe të shkëmbej me ta fjal të pysë pastajt interesot e kështu me radhë, për delë sa ajo vajz është e huaj, Për, për këtë djalin, në të kunder të nëse ka, do të thot, në do një të një marrreshje të fejesës, akti fejesës është kry, dhe, apo ka, do të thot, akti kurorës ka përfundua dhe ajo ka hutua atje, dhe mban kontakt e kështu me radhë, në këtë rast nuk ka gjithë keqe. Pra ju mendojni po, hojtë që kjo është problemi që duhet trajtuar, po, fillimisht? Kjo është problemi, pra nda ju fillimisht duhet zgjitja kryesore këti problemi është që fillimisht ndërprani kontaktet, do të nuk thot as Face, as po, apo martesë, vetëm një po, lidhje. Dhe nëse ju do thot jeni të interesuar për atë vajzën dhe ndinit që që dëshironi me pas, do thot grua, atëherë ti hyni do thot sa ajë ta ta zyrtarizoni këtë mm -hmm. këtë lidhje në formë do thot të ligjshme, duke duke kërkuar do thot dorën e asaj vajze dhe duke kërku do thot pëlqimin e përgjegjës e vajzës dhe kur të arrihet kjo, atër mund të diskutohet qështja e kontaktit dhe qështja e dyshimev e kështu më radhë dhe mund të, të bëhet më habet për këto gjera. Kurse përderësa një vajzë e huaj që nuk ka kur far, kur far raporti me ju do thot fejes apo martes që të kërkoni do thot që ajo a është endershme apo mëralshme, vetë dhe thotë, në vetë vetë, e kjo formë dhe thotë e kontaktit, nuk është dhe thotë e, e lishme, si pas i dispozitave islamës. Zotë, i dhimës. E një shikua si jetër për një qështë e jetër, <coughs> thot, dhe dhe shakë për për cili titull në islam është me ilartë, hafëz apo hoqë? Këto dy titullit jëndë njohër, po a them kushtimisht mm -hmm. titull, mirë po jënë dhe thotë, më shumë janë, në, epitete me të cilën quhen njerëzit, se sa do thotë ndonjë tituj shkencor, me të cilën arrihet ndonjë gradë e cështuar me radhë. Megjithatë, thehemi se fjala hafiz, e cila përdoret tek ne në përgjithësi, është uh -huh. për sillim njeriu i cili e ka memorizuar Kur'anin, do thotë e ka mësuar Kur'anin përmesh dhe e din atë dhe i tilli bëhet hafiz, do thotë uh -huh. e, e ka mësuar do thotë Kur'anin përmesh. Kurse personi i cili quhet hoj është zakonisht ai person person i cili Uh, kam su do thot në drejtimin e uh e fest do thot qoft nga shkolla fillore apo nga shkolll qoft nga shkolla e mesme apo nga fakulteti ka zgjedh do thot drejtimin e shkencave islame pavarësisht çfar çfar drejtimi dhe ky person quhet do thot hoj pavarësisht ka mundsi edhe far mostaqed kry do thot ndoshta shkollën e mesme apo tjet vetem e shkollë të mesme ai ende quhet hoj mm -hmm. ose mund taket edhe fakulteti ndoshta edhe edhe diçka më lart por vet do thot për zgjedhje aty drejtimi dhe marrja me at me, me studime apo me gera cilat me çështjet dhe mësimet cilat kanë të bëjnë me fe, ky person tek nimet hoxha hafiz gjithashtu. Po, gjithsesi mund të jetë do thot hoxha hafiz, a po, kupton se hafizi është hoxh? Ë jo gjithsesi, pra arsy e ka mundsi njeriu, po them kushtimisht me qënd do thot mjek dhe me qënd do thot ndonjë drejtim tjetër, po në vetvete e ka do thot, thot edhe Kurani, do thot Kurani për mësh, do të thë se shamboj kemi me dhjetra madje edhe me qindra në botën mm -hmm. islame. Pra këto janë do të thot ato dy tallime në mes të këtyre dy epiteteve Zotë Dimoshlid. Kalojm tani tek një, një shikuese e cila na shkruan rreth çështjes së brengës së saj lidhur me mbulesën. Fatullahu aleykum wa rahmetullah, desha të kërkoi një këshill nga hoja. Elhamdullahu ka dashur Allahu më ka udhëzuar, falem mundohem të mundohem të ruhem prej gjunaheve, por ende nuk jam e mbuluar. Jo pse nuk e di që e kam farz, jo pse nuk dua të mbulohem. ë po kam shumë dëshirë dhe po e lut zotin që të më mësonë një gjë të tillë. Mirpo, del problemi familja, ë më kundërshton thotë sidomos nëna ime, më thotë se nëse mbulohësh nuk jetojmë. Ndërsa unë thotë jam e dobët përball saj. Çka më bën, çka më këshilloni që drejtoj? ë Zakonisht do thotë apo shpesh herëve oz Allahu në ndodh që në disa pyetje, sikurse që është do thotë kjo pyetje, shpesh herë ë nuk ka është do thotë qëllimi që të sharohet ndonjë dispozit, dispozit apo rregull apo vetëm tipe ndonjë ndonjë këshill në raport me atë dispozitën që pyet shikusi edhe të ndalemi këtu nga i herë do thot problemeve duhet i bëd edhe analizë nga aspekti social, nga aspekti rrethana, nga mm -hmm. aspekti i i citatave të ndryshme të cilat ballkohohet do thot shoqëria për cilën faktikisht kur ngrihen do thot probleme mm -hmm. të këtylla nga nga djemt dhe vajzat në përgjithësi. Prandaj themi edhe në në pyetjen konkrete do që të kalu do thot çështjen që sqegoa dispozita dhe themi se vërtet mbulesa është obligative ose farzë thot për vajzën e cila mbush moshën madhore dhe ajo duhet të mbulohet por gjithsesi duhet të shikohen edhe disa rrethana tjera, aspekte të tjera të cilat faktikisht i përmend do thot edhe këo vajzat në në në këtë Pekin. pyetje dhe themi se duke pas parasysh rajonat e kohës bashkëkohore, ajo uh, propaganda dhe Ajo është farsiervogo, do thot në media të ndryshme, do thot në në raport me islamin dhe rreth islamit në përgjithësi, mund të themi që deri diku ndoshta hezitimi i disa prindërve që vajza e tyre do thot mos të mbulohet apo do mos jetë praktikuese e fesë, mund të jetë arsyeshme në kuptimin do thot duke pas parasysh kët, këtë këtë rrethon, jo do thot mm -hmm. se ajo është e lejuar apo ata e bëjnë do thot një vepër vepër të drejtë por duke u nisë do thotë nga këndvështrimi i tyre mund të jetë arsyeshme për arsyesë së vërtetë shumë familje kemi të cilat ndoshta nuk kanë shumë njohuri rreth islamit dhe edhe nuk kanë një pasyrë të, të të qartë dhe të saktë karrzhi islamit, prandaj e, e, kur dëgjojnë se vajza e tyre është fillon, do thotë ta praktikojë islamin, namazin apo të shkojnë në xhami apo të shoqërohet me vajza të cilat janë muslimane e kështu me radh, e ndin në veten e tyre një lloj frikë se vallë ka po shkon kjo vajzë, mos mos po merr një rrugë jo të mirë, mos po keq përdoret, mos pe mos përshërdon dikush mos sosh do thotë arsyeja se ajo është kthyer do thotë në këtë drejtim si rezultati i ndonjë interesi qoftë material e kështu me radh edhe këto pikpyetje e cilat lindin do thotë te këto familje e bëjnë që refuzimet dhe qasja e prindërve jetë shumë kategorike në fillim prandaj un po e përmendin kët manifestohet me, me ban një një një formë të një analizë që më pas paraqysh se si duhet të bëhet çësia, do thotë ti në problemeve. Prandaj mendoj që vajza e cila dëshiron të thotë ta zgjedhë do thotë këtë rrugë që dëshiron të thotë të mbulohet dhe të jetë një muslimane e mirë, ndërsa nënën tjetër e ka familjen e cila nuk ka ë njohuri do thotë të, të qarta rreth islamit në përgjithësi, atëherë duhet të, të zgjedhë do thotë një rrugë shumë shumë të kujdesshme që atje do thot një pasqyrë e qartë për prindërit e saj se vallë ajo se ai ndryshim mm -hmm. a, që ajo dëshiron do thot ta bëj në jetën e saj nuk është një ndryshim do thot e tekës apo një ndryshim e një situate që zakonisht do thot të, koha e adoleshencës mund të ndikojë apo nuk është ndonjë rrethon e ndonjë interesi caktuar e kështu me radh, por është shkak i bindjes dhe kjo bindje duhet do thot me kalimin e kohës do thot të, tu paraqitet prindërave në formë do thotë të qartë dhe në ko, në intervale kohore jo për një herë se çdo ndryshim do thotë tek një fëmijë do thotë i cili ndryshim është i përnehmshëm ngrit shqetësim do thotë tek prindrit dhe mund të mund të Tian do thot ato ato paraqykime eventual do thot cilat i kanë njerëzit në vetvetën e tyre Tian do thot tek ta paraqiten shumë reale çfarë duhet bëj kjo vajzë e, tani të press derisa prindrit të binden apo Unë mendoj që mendoj që vajza duhet të bëjë një çësie pak më më të më të qartë me prindrit, ti mm -hmm. do thot me me një fjalë do thot të, të dëshmoj atë seriozitetin e saj do thot me me praktik Nëse ajo ka qenë një vajzë, para se tjetë një mbesimtare e sinqert, ka qenë një vajzë e cila, po them kushtimisht, i ka dëgjuar prindrit, atërë në këtë fazë duhet tjetë edhe më shumë e dëgjuashme. Të regoj, mm -hmm. dhe thotë, pozitivitet në këtë aspekt edhe më shumë. Në anën tjetër, nëse ka të regun do një neglijens në të kaluarën, atërë ato të i përmirësojnë vetë vetën e ti, vetë vetën e saj dhe prindit tashohin, do thot, këtë pasyur, do thot, të përmirësimin në të gjitha aspektet. Pastaj edhe në shumë gjera tjera, qoftë edhe në mësim, qoftë edhe në sielje me shoqet, apo me antartë e familjes, apo me të afermit e kështu me radhë, dhe të fitojnë, do thot, binjën prindrit e saj, se vërtet kjo vajzë me këtë përmirësim, do thot, ka ba, do thot, një këthim e cila është e pranueshme të këtë, të kjo familje dhe në këtë formë pastaj edhe të pranojnë edhe gjera tjera që ndoshta në, në fillim mund të jenë hezituse të këta, si kurse që është në bulejsa apo shkuarjen në gjami e kështu më radhë. Dhe me kalimin e kohës, unë jam shumë i sigurët nëse Vajza përdor një kësi metodologje dhe kohë pas kohë e usësharon prinderve, dhe është shumë transparent me ta, dhe shumë i hapur, dhe shumë e e e çelur. Unë e mendoj që me kalimin e kohës do do të arriti të i kaloj ato bariera dhe do do të ketë mundësinë që ti bëj të thot ato veprime të cilat dëshiron me të bëj, sikurse që është bë, me mbulesa e kështu me radh, duke hasë edhe në mirëkuptimin e prindërve, por nevojitet kohë dhe edhe gjithashtu edhe do thot mirë kuptim me me prindërit në përgjithësi. Pastaj gjithashtu mos harroj edhe lutjen dhe duan ndaj Allahut e madhëreshëm që t'u azbus prindërave zamrat e çdo me radh dhe mendoj që kjo me kalimin e kohës mund të tekalohet. Kemë edhe shembuj shumë konkret, cilat do thot me me pasimin e këtyre metodave kan arrit të thotë sukses me familjen e tij. Shpresojm të shikuosë do të na shkoi përsëri për suksesin pas këshillave të juaja. Vazhdojmë me një pyetje tjetër. Thotë, thotë, i ndërruar Hoxh, jam një motër nga Dallas. Nëse keni mundësi të më përgjigjeni inshallah në pyetjen time. Unë e fali namazin e yercis më një herë e fali edhe namazin e vitrit. A është lejuar kjo apo e pëlqyer? Ë, faktikisht koha e namazit vitrit, namazi i vitrit fillon me me perfundimin apo me hyrjen e kosës namazit yercis. Dhe në atë moment që muslimani e përfundon dhe e falë namazën e jacis, aty fillon dhe të thot koha e namazit të vitrit dhe derin e ezanin e namazit e sabahot, kur dhe që ta falë vitrin, ajlogarit se ka falë në kohën e caktuar e qestu që nëse njeriu për ndonjë arsye qoftë nga lodhja apo nga qoftë edhe nga neglizenca e fal më një herë mas forzit ashtu siç është praktik në tek shumë musliman, posaçërisht tek ne, nuk ka nuk ka gjithkeshë me një fjalë nuk ka bën ndonjë gjinah. Ai e ka qenë vendo thot kët këtë porosit të pegamerit sallallahu aleyhu a sellem, mirë po nëse deshirën me realizu këtë në formën më të mirë, atërë ati i prefero të falë në gjysme në fundit të natës, dhe thotë para sabahot, në kone im sakut zakonisht, por nëse frikotë që ka mundësi që mos të zgjot e kështu mëral, atërë ka mundësi të falë edhe para se mëra me fjetë, Magnifial Mar Abdas i fal, e fal vitrin dhe mundet me ramë fjet, edhe bjen gjithashtu edhe me abdes. Zoti e di më së miri. Tani do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, shikues të nderuar, pas pas pas pak do të rikthehemi për të kuptuar se cilat janë lutet më të rëndësishme për të falur namaz që ka pyetur një shikues. Çndronim ne kthehemi pas pak. Kosëm error rikthyem në pjesën e dytë të misionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen. Do të vazhdojmë një herë me pyetjen e radhës. Hoçdot kam nis me Ufal pes vaktet, por kët dovt nuk i di. Edi kulhuallahi subhanaken selavatet për pejgamberin li selam. Elhamdulillahin inatajn kelkeuther etehjatin a muj a mund të, të falem me këto. Ë faktikisht këto lutje të cilat po i përmend ky shikues janë ato lutje të cilat janë me than kushtimisht minimumi i atyre lutjeve të cilat mm -hmm. duhet me i dit besimtari për për ta pasur namazin në rregull do thot pa asnjë neglizhenc prandaj nëse i ding këto lutje dhe i fal duke duke lexuar se uh, Kur'anin në vendin e, e caktuar pastaj lutjet në vendin e caktuar atëre ai llogaritet se është duke fal namazin në rregull dhe nuk ka asgjë të keqë kështu që ai Subhaneken po e din, me subhanek filo, dhe thëtë namazi, pastaj elhamin e kënën, elhamin pedin, pastaj e kënën një surë, qoftë këlluallajn, apo ina ata ina, dhe këto dyja po e din, e kënën dhe thëtë ina ata inan, shkon në ruku, në ruku dje që a këndohet, në sejgjtë, e kështu më radhë, edhe në rekatin e dytë, dhe thëtë këndohet elhamin edhe një surë, që ai në njerën sure e thonë inata, në surën dy e dytë e thonë kulho Allahun, dhe në në në uljen e në te shahud e, e thonë te hyatin, salavatet dhe me kasht po thotë po përmbushon kriteret e faljes. Mm -hmm. Megjithse nëse ka mundësi do thotë do të th ishte mirë si mos të fokusohet apo mos të kufizohet vetëm në këto lutje, po nëse ka mundësi të mësoj më shumë, atëherë do të ishte më e drejtë posaçërisht do thotë janë dhe disa lutje pak para perfundimit të namazit do thot para selamit nëse imson adator është më mirë sikurse dua ya rabbena atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar pa sa i di salutjet tjera cilat mundet të mugeot në në librin buroja muslimanit atëherë kjo do të ishte edhe edhe më mirë zoti i mëshirit e tani do të kalojmë tek një çështje tjetër një shikues thotë selam aleikum hojë i nderuar dua të di se në fen e Allahut të cilën na e ka mësuar Muhamedi alei selam A është lejuar vjedhja e pasurisë jo besimtarve pa ndonjë shkak, po për vetëm për cefin, vetëm e vetëm se është qafir, qoftë edhe jehud. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith, "Adil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanak." Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një njerëz do thotë të jep ti ishka emanet, do thotë në në ruajtje, atëherë çon vend do thot atë emanet. Menjull mos mos e tradhëto dhe mos e mos e mos e përvetso do thot atë emanet të sin takavan. Wala ta khun man khanak dhe mos e tradhëto atë që ty të tradhon. ë çë kupton nga ky ajet, nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kuptojmë se vërtet njeriu duhet me qen i drejt dhe i sak të thot me të gjithë njerëzit, pa varësisht a janë ata besimtar, apo janë mëkatar, apo janë jo besimtar, apo qofshin edhe ata dhe thot që këti i kanë bë zulum dhe i kanë bat pa drejt, edhe nda i tyre dhe thot në, në, në rastet e këthimit apo të mundësis, edhe nda i tyre duhet me qenë i drejt. Prandaj edhe Allah Gjela Ola thot me një ajet, vë la e gjrimen në kumë që në anu qawun ala e la ta'adilu. Mos që bëj juve dhe thot për mos ju bëj juve nga ata njerëz secilat për shkak të, të thotë që një popull ka qenë i keq ndaj juve ndaj juve që ju ndaj tyre të jeni të padrejt. Ë pra e, Allahu Teala në Quran që ndaj të gjithë njerëzve duhet të jemi të drejtë dhe të jemi do thotë të pastër. Ë gjithashtu edhe pasuria e, e jo besimtarit në çdo formë ajo është pronë e tij edhe ti për ta përvecsuar pronën e tij kjo mund të arrihet vetëm me anë të ndonjë tregtije apo tshitblerjeje që mundesh me bë me të e asësin në formë do thotë rrëmbimit apo vjedhjes apo çoft edhe mundësisë që e ke fuqinë edhe më ia marr me zor e kështu me radh kjo form gjitha këto forma janë ndaluara në islam dhe në asnjë mënyr asnjë prej ulemave nuk e lejon do thotë që besimtari me bë do thotë me përvecsu pasurinë e jo besimtarit pa të drejtë Mm -hmm. dhe kjo koncitororët për e gjirave të ndaluara. është një rast në, të sënë e shenon imam Buhariu në koleksion në ti se një person në kohën paraset të pranën të islamin ka qenë në, shë, në shëshri me disa njerëz që kanë qenë idhujtarë. Dhe në atë shëshri ai kanë dhejtë me ta një kohë, mirë po kanë dohë në mestyre një konflikt dhe kjo qëfar ka bërë i ka luftu ata me një fjalë dhe u ka vjedh pasurinë, u ka marr pasurinë, u ka rrumbi pasurinë dhe ka ikë nga ata. Dhe ka ardhte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar Islamin dhe është bë musliman. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë pranimin që e ke bë, do thot Islamin, se dëshminë që dëshmin të dhën për me hyr në Islam, ne vetë ta pranojmë, me një fjalë nuk themi se nuk je musliman përderisa ke dëshmuar. Mirë po pasurinë që e ke marr atërë atë nuk e dojmë, atë e refuzojmë për arsujë se është pasuri e cila është marë pat e drejtë dhe nuk leohet besimtari dhe të tëtë me e përvecu atë pasuri. Prandaj un në të njëjtin kohë do thotë edhe shfrytzoi rastin thot, të apeloj do thotë të gjithë ata njerëz për arsye se ndodhnë në disa rrethana disa vëllëzër të pyesin se kjo pasuri është e e filan do thotë personi që është jo besimtar nëse mund ta marrim atë sa i ka bazullom apo, ba apo e ka bëk atë apo e ka bëk atë dhe prandaj ne kim kim mundsi apo arsyetim për vëcu pasurinë e ty kjo e ti kjo në asnjë formë nuk është e lejuar Pavarësisht se besimtari, do thot, duhat at pasurinë që e merr dhe e përvetson, duhet më qen pasuritë që e fiton me njerësin e tij, pavarësisht a me punë me duart e tij apo me ndonjë tregti apo me ndonjë formë tjetër, mirë po, ashtu do thot, duhet më qen fitim i duarve të tij, e as se rrëmbim pllaktitje apo vjedhje e ndonjë dikujt, pavarësisht se kush është ai, është besimtar apo jo besimtar. Zoti i di më së miri. Pyetjet tjera mund të më sqaroni se a është lejuar kartela kreditore si dhe minusi i lejuar, nëse mund të më tregoni edhe për pasojat nga marrja e borxhit me kamatë. Ëh, ne vetëm se kryesisht do thotë kartelat janë dy lloje që i lshojnë bankat. Kryesisht, se kemi disa lloje ato që a i bëjnë do thotë si produkte bankat konvencionale sidoqoftë dy llojin ato që mund të klasifikohen në forma të përgjithshme lloji i parë kartelave janë ato kartelat e debitit që faktikisht klienti e ka të thotë një kartel që me anë të cilin kartel e përdor për atë në, me gjirolog për atë shumë të parave që ai faktikisht i ka të deponuara në bankë dhe themi kushtimisht nëse ai ka 500 € në bankë me ato 500 € ka mundsi ato ti me kartelën e debitit ti të rrec ato ku dëshiroj apo me të të blej diçka do thot në në ndonjë dyqan e, në cilin ka do thot mundsi të bëj do thot blerjen e parave e blerjen e ndonjë malli duke mos dhën kesh por duke bër transferin e parave të të tinga xhirr llogaria e ti në xhirr llogarinë e e shitësit mm -hmm. dhe kjo formë e posedimit të këtyre kartelave nuk ka gjithë të këqë lejohet mëipas Kur selloi i dyt i kartelave janë kartelat e kreditit, që kryesisht janë ato kartela, cicilat krahas kësaj, besim klienti faktikisht ka mundësi e, me hyj borx tek banka. Ë për ndonjë shumë caktuar, qoftë thot 100 euro, 200 apo 1000, varësisht prej ofertave të cilat i ka thot klienti dhe pas një marrëveshje paraprake që e bën të thot klienti me bankën. Etash problemi është do thot kjo marrëveshje e cila realizon në, në mes të në mes të klientit dhe bankës. Mm -hmm. Për arsyesën këtë marrëveshje, banka automatikisht thotë se un jam në gjendje me dhënë ty borxh, mirë po me kusht që ti nëse nuk ke mundësi ta bësh pagesën në kohë të limituara, atëherë ti do të do të paguosh ka më atë. Mm -hmm. dhe në vetë vete kjo në nënshkrimi kësaj marveshje, në vetë vete në nënkupton të thot kontrat kamatare. Pavarësisht e mërë ti, at, a rrinë të thot ti në një hërë në një situatë që dëtyrosh me mjadhan kamaten bankës, apo nuk dëtyrosh, vetë kjo në nënshkrimi kësaj kontrate dhe pajtimi për të marë të thot atë kartelen e kredit në vetë vete është e ndaluar. Pra rësuesi për i kamerës a dhe sellem, në qështë kjenë, marjes e kamates, ka malku, do thot, disa njëzë. Prej tyre është personi i cili e merë kamaten, me një fjalë e hëndë kamaten, personi i cili e jepë kamaten, do thot, personi i cili e nënshkrund, do thot, atë at, kontratën e kamates dhe dëshmitarë të silësion prezent në atë marveshe kamatare. Pra ndaj, të gjithë, bile në një hadith ka arë që të gjithë këta jënë një sojka, në arë, do thot, në një në një kategoritë ndaleses Prandaj, Unë themë se në gjithë form e, e, nuk lejo dhe thot me hyn minus në bank, pra arsuje se gjithë form e futë kjesë në minus dhe thot në bank, në nënkupton se ti ki marveshje para prake dhe thot kamatarën dhe thot me bankën dhe kjo në vetë vete është endaluar. Kurse nuk ka dhe ndo një limit që lejo të ti me, me u futë minus apo për me pagu kamaten, se kamata është endaluar në, në përgjësi, pavarësisht a mërë të 1 euro apo 10 euro, ajo është në vetë vete ke marë kamat. Nuk themë se ë Mir po ndalesa do thot është dispozit e e njëjtë, kurse nuk është do thot mëkati i njëjtë, sikurse më marr 10, sikurse më marr 1, apo sikurse një person i cili merr 100 mijë euro kamat, edhe një person i cili merr 1000 euro kamat, nuk është njëjtë mëkati, kurse dispozita si dispozit është e njëjtë. Zoti di më së miri. Kalojmë edhe tek pyetja e fundit, <regës> thot jam një djalë 31 vjeçar, e dua një vajz, ajo është 22 vjeçare. Kemi punuar bashkë në një market dhe duas të te përmi. Dite natë mendoj për të, i bëj dhurata, por nuk e di si t'ja shprej i dashurin që e ndjej për të, kam frikë se mos për e humbi kontaktin me të. Jam në gjendje të bëj gjithë shka për të, ka pasur ne që nuk kam fjetur, vetëm duke menduar për të. Dhe jam në, kam qenë në gjendje të bëj edhe vetë vrastje sepse duas shumë. Kjo pyetje do thotë në nën kupton se vërtet kjo vajzë është shumë e prekupuar do thotë me këtë djalin pavarësisht nuk nuk e kemi edhe shumë qartë do thotë ato probleme apo që, si ka ndodhur situata dhe sa është do thotë afrimi në mes të kësaj vajze dhe atij djalësi sidoqoftë neve nuk po hym do thotë në këto elaborime në rast djalin na ja? shkruan pra djalin po mirë Uh, uh, pa fu futur në këto elaborime për pra arsye se njëto shtu them sot mm -hmm, situata edhe me vajzën edhe me djalin themi se nëse ti je i interesuar dhe ndin do thot një afërsim me kët vajzën atëherë siç tham do thot në në një pyetje pak më të hershme do usht të të të trasosh do thot rrugët e drejta për të marrë do thotë apëlqimin e asaj vajze. Kështu që fillimisht do thotë të dërgosh dikë ndo thotë në familjen e asaj vajze dhe të tregosh do thotë interesimin për atë vajzën dhe të shpjegosh do thotë se ke do thotë qëllime serioze, jo do thotë vetëm ë për ndonjë aventurë këtu me radh, dhe të kërkosh do thotë pëlqimin e përgjithit të vajzës dhe ta zyrtarizosh këtë lidhje, ta bësh fejes. Pastaj, do të thotë, kur të kryhet kjo, ato qështje tjere jenë shumë sekundare dhe jenë më të thjeshta. Për derësa kjo nuk realizohet, gjitho prekupim i juaj, do të thotë, me advajzen, apo dalje, apo interesim, apo bised, apo zbavitje, shkëmbim i dhurata, fjalve, e kështu me ratë, të gjitha jenë, do të thotë, në kondërshtim me mësimet islame dhe me këto veprime të gjitha jenë, do të thotë, të ndaluara, edhe janë veprime të cilat hidhrojnë Allahun e Madhërisëm. Prandaj un në formë do thotë drejt për drejt këshilloj që mos humbasni kur me një herë do thotë fillon do thotë rrugën e drejtë do thotë për ta kërkuar dorën e asaj vajze dhe ta zyrtalizoni do thotë atë lidhje dhe mos të vazhdoni kështu Zoti i të mos më. Nëse ne hojë falenderojmë çeshit me ne dhe shikojmë si tani sot. Edhe un ju falenderoj për ftesën. E shkuas të ndërruar, arritëm në fund të emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigji, e falinderi që nëndoqet, mirë mir beqi dhe mirë të kofshim herave të tjera. Dera të herë, selam aleiku.